Dara rara rara tara nataradu Dara rara rara tara nataradu Dara rara rara Da ovo predavanje time da da da da da da sebe da da da da da da da da da Kada kažemo roditelj, na prvo mjesto majku stavljamo. I na drugo mjesto majku stavljamo, braćo. I na treće mjesto majku stavljamo. Na četvrto mjesto dolazi otec. Što ne znači da čovjek prema svom ocu treba biti grub. Nego se ovim hoće kazati, budi dobročinitelj da se raspadaš od dobročinjstva. Kad to postigneš, e onda još nato to tri dodaj. Još nato dodaj tri stepene za svoju majku. Jer je ona ta koja je tebe nosla i koja se o tebi starala. Kako da činim dobročinjstvo? Učini dobročinjstvo svom roditelju tako što nećeš biti blizu njega kad jedeš. Vi ćete možda kazaći, Abrahman, to nismo to čuli, to nije fer. jest fer. Znate zašto? Zato što ćeš možda uzeti onaj dio Hrane, onaj dio mesa koji, u koji je majka pogledala pa ga požela. Ne znajući to, a to gospodar zna i možda ćeš ti ime počiniti, nepravdu. Nemoj ni pošto što dozvoliti. Ovdje sad, braće i sve sve govorimo o dobročinstvu koje mnogi ljudi ne primijete. Isto čovjek kad uđe u žamiju, vidi trun jedan ili nešto, vidi na, na, dolje na podu, neće to uzeti. A upravo je to dobročinstvo da čovjek uradi i prema sebi i prema drugim muslimanima, da to ukloni, da ukloni sve što muslimanima smeta. Dobročinstvo je da ne sjediš u društvu sa svojom majkom na većoj stolci od njene. Nemoj to sebi dozvoliti nikad. Nek tvoja stolca bude niza, jer ako sjedeš gore, bojesti se da Allah Đalešanuhu Da ti neće možda jednu dovu usvršati zbog toga. Iako mi toga nismo svjesni. Nemoj čekati da tvoja majka kaže, sine, daj mi vode. Ako primijetiš da je žedna, obo su najiskreniji dobročinitelji koji učine dobročinjstvo prije nego što roditelj to zatrazi. Prije nego što primijete Ako ne živiš sa svojim roditeljima, a ti se brinješ o njima, imaju na kakvu malu penzicu. I primijetiš da, da, da nešto nije u redu. Prije nego što majka dođe i kada eto, sinko, prije toga svoj novčanik izvadi i stavi i reci mama uzmi koliko ti treba. Pa makar time ne bili zadovoljni drugi, tvoja djeca, možda i Hanuma i ne znam nijak. Makar on time ne bil zadovoljni. Ili obrnuto. Ako žena ima svoj metak, on je muž zadovoljen time da ona pomogne svoju majku. Nemo je dozvoliti da svoga Oca ili majku, ucviliš na bilo koji način. Nemoj dozvoliti brata i sestro da se majka na požali, majka ili otac, da kaže, uh, onaj moj. Jer su to velike, kod Allahadjalašanuhu, mi ćemo nekad urađi neko djelo, onako, i zaboravćemo ga. A ono je kod Allahadjalašanuhu prevelko. I kasnije ćemo naići Braćo i sestre na u životu ne ide nam posao, ne ide škola, ne ide, djeca ne slušaju, u džami problemi, svogdje problemi. A osnova se krija u ovom da čovjek pazi kako će se odnositi prema svojim raditeljima i da zna dobro da ona njegova majka zaslužuje, da joj se, braćo i sestre, bez imalo pretjerivanja noga poljubi. Jer je Rasulullah s.a.v. rekao, ilzem riđlejha, ne odvajaj se od njenih nogu, nek tvoje mjesto kod nogu bude majčini. Koje ćemo braćo vrste izbjegavati, obavezni smo sve izbjegavati, svaku neposlušnost, ali oblike one koje, na koje ljudi ne obraćaju, ne obraćaju puno pažnje. To su sljedeće stvari. Nemoj dozvoliti nikad da prema svom roditelju budeš kao prema, prema drugim ljudima. Onaj selam koji uputiš svom roditelju treba biti srdačniji nego selam koji uputiš svom prijatelju. Ako je selam koji uputiš prijatelju ili prijateljci ili svom školskom drugu ili radnom kolegi Ili bilo kome drugom, ako je taj selam srdačniji i ako ti je draže sresti se s ovim drugima, a ne s roditeljem, onda uzme abdest, klanjaj dva rekeata i plaći dok oči svoje ne izplačeš. Ako ti je draže popiti kavu sa prijateljem, nego sresti babu i sa njim sjeti sve dok on ne kaže sinko, hajdi ti sad za svojim poslom. Ako ti je to draže, onda plaći dok suza ima. I pokaj sa Allahu Đelešanuhu. Brat ću i sestre vidio sam jednog muslimana kojeg ja činim se opet Allahu Đelešanuhu milost kasnije stigla. Pa mu je Allah Đelešanuh otvorio dunjaluk koji se ismijava sa svojim babom. Babo je bio, tad babu mu je preselio stariji i haman ha, pa nepokreten. I ono mu, eto, samo što, nije, što mu nije rekao hajde babo bolan šta ti znaš. Samo što još to nije kazao. A to sebi musliman, braćo i sestre, ne smije dozvoliti. Evo, završću jednim zanimljivim, jednim zanimljivim eh, jednom pripoviješću, koja se dogodila u jednoj zemlji. A koja nam uslikala, braćo i sestre, kako musliman treba, kako se treba ponažati prema roditeljima. Jedan momak je bio taksista. I kaže svaki dan onaj svoj, jeli, zaradu tu svoju dnevnu donese kući i stavi svom babi na radni sto njemu na radni sto ostavi tu zaradu sve što zaradi gledajte njemu donio kaže evo ti babo jer ruka koja daje ona je iznad i ona je po hadisu bolja ali yadul ulia khairun min sufla gornja ruka koja daje ona je bolja taj čovjek je bolji od onoga koji uzima Čovjek dok pruži ruk, on se je ponizio. I on, da bi izbjegao to, on je ostavljao svom babi, ostavljao svome ocu, uvijek svu zaradu na nasto. Šta, cijeli dan šta radi, dakle, pokrije troškove svoje gorivo i sve kada je donese i ostavi nasto. I nakon toga Allah Jelešanuhu je dao tom mladiću da se obogatio i postoje milionerim. Ne mislim da i ko od nas ima ovdje kad bi ga se upitalo želiš li biti milionard, da bi rekao uh, ja ne želim, ja sam izuzetak. Allah je lašanuhu kaže da čovjek voli i metak. I onaj ko kaže ja to ne bi, on ili se pretvara ili stvarno u njemu nešto poremećeno. Nije sada u redu. A vidite kako Allah je lašanuhu, mi nikad ne znamo u kojem se dijelu krije naš uspjeh na ovom svijetu. Aj na ahiratu. Molim Allah je lašanuhu, da nas potakne, da nam omili, da... Činimo dobročinstvo svojim roditeljima, da nam dadne snage, braću i sestre, da uputimo do ovu Allahu Đerlašanuhu. Da nas učini dobročinjiteljima i da nam dadne snage da znamo da roditelji nisu vječno živi. Možda će sve sljedeće godine nećeš imati priliku da svom rođaku učiniš dobročinstvo, neće biti živ ovo dobročinstvo. Onda to je jedna druga vrsta dobročinstva, a to je da činiš njemu dobročinstvo kao umrlom, da činiš dovu za njega, da uplaćaš za njega sadaku i tako dalje. Allahu me obihamlik šehadun la